Tayyib al-Rajib Bismillahir Rahmanir Rahim Allahu Allahu Rabbunallah Rabbunallah Rabbunallah Rabbunallah Rabbunallah Qalam deri mi i takon Allahu Subhanahu wa Taala wa kado shtimi qofshin li Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam familjen dhe shoqet te tij Kemi nderjën të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të, të ndikojnë në mgritjen e vetëdijës vetare, moralit, bë nëse do Allah subhanu wa ta'ala dë të jetë shkak për përfitimin e kënaqësis <acad> të ti. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Inle alhamdulillahi, na ahmaduhu, wa nas ta'inu, wa nas ta'afiru, wa na'udhu billahi min shururin anfusina wa sejiati amalina,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 تحيه مباركه من عند الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والزم الليزر داخل مدارسنا كالوم عند <تصفيق> الشيطان تكره تكنيري حديث يشلزمنا مهاره درسنا كالوم ان الشيطان يضرب من ابن ادم مزر الدم حيث شيطاني جاء كون نيريو او حيث نتربين تيسو كورجاكو نتربين نيريو حديثه البخاري و مسلم Ibn Hajar al-Askalani, hafi dhe Ibn Hajar al-Askalani, spjegusi i Bukhariut, që në e ka spjegu Bukhariun për niste 5 vjetë, zha Allah e khaira, tëtë që dule matër rrësajna ka dy kuptime, njëna se Allah subhanu wa ta'ala, ja ka dhonë mundësin shëtanit me hecë në trupin e njërit njahin së kërejtë gjaku, ndërsa kuptimi ditë është se afrohët, edha mundohet me baba vezvese dha at ofri ofrohet njeriu se ku ka gjaku i tij ofton i çon vezveset e tij gjak ka u kthaj në zemrën e tij su kor me kon gjaku kurhet ashtu vezveset e tij ndërsa fat ibn abasi radhiyallahu an shaytanu jaati mun ala qalbi qalbi ibn adam fa idha saha wa ghafila wa waswasa fa idha zakara allah khanas shejtani asht injito ofr zemrës njeriu te kuraj haran haran e ibn avezvese për şeytanin kur ta përmendaj ja Allahu subhanahu wa taala largohet apo ndalohet. Nga ky shehhet se şeytani ka mundsi të më godit njeriun me vezveset e tij e xhun ata derisa vëjnë të cilën ai zgjidh është zemra. Po shaka se zemra as përgjithsi trupit, as krijet e trupit. Për shkak ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam الا ان في الجسد مضغه اذا صلح صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب ان قa dit sop mishin trupene neriut iceli nase prishat prishat e gjith trupi e nase shishendosh shendoset gjith trupi a kjo cdo urdhna cdo del jas trupet as prej zemras nuk vepron syni diçka vetse me urdhna e zemras edhe veshi edhe dora edhe koma ez do lvizë çka bën njeriu vetëm se më urdhën të zemrës. Shto se shejtani don me kapën zemrën. Atë ata ta mund. Po sikur si ka thënë pejgamberi, "Selukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyyati." Jezdokush është çoban. Aftomdhari i kopësëve, edhe çdo nioni do të përgjigjet për atë kopën e vet, që është mbikëqira, është mbikëqirsi i sajna, ndërsa zemra është çoban i pjesës trupit, kështu që ai çka turdhon krit edhe për atë pyetet. E kështu që se shejtani mundohet me zon ata, derisa zemra rrekohet, ruhet me besimin, me pavallahon edhe me dhikrën. Me përmendjen e Allahut subhanu ve teala, nëse këtë i ka besimtari nuk mundot më afru shejtani aty edhe nuk mundot më bë vesvesat aty. Kështu që nëse mundon, pa mundi shejtanin Patjetër është të jotja me bën punë të cilat Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur, ibadetet, punët që kanë ta ngrisin imanin ta, kështu që me këtë mënyrë e dobson shejtanin. Për këtë flet hadithi, secili apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Umar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, "Walladhi nafsi bi yadihi, ma laqiya ka sheytanu sarikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Pasha atë dor në të cilët shpirti i em, nuk të ka nuk të ka taku shejtani ti O Umar. Meni rrug vetëm sa e kanë rrugën ai në tjetër rrug, çdo që s'ka mujt në përballum u taku fytyr për fytyra me Omerin radhiyallahu an. <coughs> thot Hafid ibn Hajer al-Asqalani rahimahullah se kë nuk do të thot se shejtani nuk ka mundsi mi bovezvese Omerit pasi që Allah subhanahu wa taala pasi që ka frik për Omerit. Mi po kjo ka thënë se prej besimit atij nuk ka mujt mu taku e bar për bar për bar përballë siç ka ardhur në rivajetin e Tabarani. Kështë që bëhatë trasmetëm, trasmetohat prej Ebu Horejras radi Allahan, tëtë iltaka shëjtanun mu'min wa shëjtanun kafir. Oshë takua shëjtani i besintarit edhe shëjtani i kafirit. <coughs> Fejda shëjtanun kafir, dehinun, seminun, kasi. Edhe kështë që e kataku shëjtanën e kafirit, shëjtani që është ësht, uh, i muslimanit, është i rrgulluma, flok të kreme, i veshur, i trash, قثان وشيطان المؤمن مهزول اشط اغبر عار درس شيطاني المسلمن اي پاويشورا لا كوريش سكاطش اي پاويشور فلوق ياتكرهورا اي دوب تيفر اي پوسترم فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن مالك مهزول يثا شيطاني الكافرت شيطانيت مسلمان اي شيطانيت ائلي شيشان مسلمانيت ميبو فتنه تشكانس بروبليميت تي كاس كسطو تش كرا پوست فَقَالَ أَنَا مَعَ جَنَّ إِلَّا إِذَا أَكَلَ سَمَّ اللَّهُ فَأَظَلُّ جَائِعًا هونا ثايا ماني بيرسون إيتشلي كوت هان ا پرمين الله سبحانه وتعالى او نمسئون وإذا شرب سمَّ اللَّهُ فَأَظَلُّ عَطْشَانًا ا كورت بينوي او سيت بين ديشكا پرمين الله سبحانه وتعالى او ننبث اي اتش إيراتشوم وإذا لبس سمَّ اللَّهُ فَأَظَلُّ عُرْيَانًا kurt vishet e permend Allah subhanahu wa taala on bes bes ka kur is kamt vishi vishi wa idha wa idha dahana sama Allah fa adillu sha'tan kurt kreha e permend Allah e permend Allah subhanahu wa taala on bes i pokrey kur ولكن ما رجل لا يفعل شيئا من ذلك فانا مشاركه في طعامه وشرابه ولباسه اذا شيطاني كافير ndersa oni jam me ni person iceli nuk e ban as njona prej tyre edhe oni shesrejn çdo punt aty edhe kurt han edhe kurt pin edhe kurt vishet Nësa si transmetohet prej Ibn e Bedunia an Qais ibn Hajjaj, thot: "Qala shaytani dakhaltu fika wa ana mithla al-jazur." Këthe thot se më ka thonë şeytani mua, ndërsa ndoshta nuk e ka thonë şeytani më, por kika dash me sprej apo me tregu se çish ash halli şeytani te ati. E thot më ka thonë şeytani mua kur kam hiun te kte, kur kam marr te kte, kam çënën sukur deve. Wa ana fika al-yawm mithla al-usfur. Ndërsa tash un jam te kte sukurzag jam po. Bon. Ka falë, falë, falë. I tash pse kështu. Ka të dhjibuni me kitabin Allah. Po mshkrin me librin e Allahut. Po mshkrin me librin e Allahut nga se te po lexon atë shumë. Pasaj ka vepra të cila të afrojnë şeytanin afër. Ka veprat të cila të, të, të afrojnë apo punë të cila të afrojnë şeytanin, ndërsa nga ato duhet të mu largua. Pra atyra është zilia. Tha transmitat për e buhërejrës radiallarën, në nëbija sallallari vësallam e kalë, el gjerës u mizneru shëtanë, zilja ashtë filli i shëtanit, transmitonë muslimi. Në vejnën e cilën e shëqëran zilja, e sidhëmo zilja e cilën e përndjonë komonave të kishës, a këtanë largohën me lekt prea tihit si s'rashmetohet prajibu hurajras r.a. ana rasul Allah s.a.s. a kal la tashabu l-melaiket o rufqatan fiha kelbun au jaras t'rashmetohen muslimi nuk e shashren melek t'shashrin apo vindin apo shpin ku ka qen apo zile që pra shetani mundohet ta shashren personin zdovend an nese a nuke parmend Allahun subhanu wa ta la e vetëm se e shashrenate an nese parmend Allahun a i largohet istrasme sot se transmiton muslimi prej Jabirit radiallahu an qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna shaytana yahduru ahadakum 'inda kulli shay'in min sha'ni hatta yahduruhu 'inda ta'ami sa jaune kem dgjup pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thon se shejtani prezanton te prezanton te kjo çdoher çdo vend edhe e prezanton deri edhe ushimi i ti fa edha sakatat min ahadikum lukma falyumit ma kane biha min adha thumme la kulaha wala yadaqaha li shaitan nese aja njësh të hangrdi qka edha bjani një kashore bukos pre dorës të letafshin qa ajaj qka kambejt nad bukëm nese kurta mer pre tokos edha masti ala shaitanet nga se shaitani a marrata fa edha faraga falyelak asabiahu fa inna u ladri fa ii ta'amin ta kuno lbaraka e korta që ta kurin ushimin pasi çat han leti fshinj gishtat e tij nëse janë bon nga ushimi ngasë nuk e dese bereçetin në sellën asht Është transmetuar edhe në Buhari mos edhe në Muslim për Ibn Abbasit me këtë kuptim <coughs> Pastaj قالت سلماني رضي الله عنه لا تكونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها فانها معركه الشيطان وبها ينصب رايته اترسمتون مسلمين قلت مندهو تشمستيشتي اي باري ائلي هن بازار ادامو مندهو تشمستيشتي امراوتي ائلي دل براي بازاريت باشاك سايو شيط بازاري اش فرونتي شيطانيت اداتيو اش يا شان فلامورين اي غاسا كفط ابن امام النووي رحمه الله se ka pasë për qëllim, Selmani, <coughs> sigurisht Selmani Farisivu, se nga rrenat edhe vjedja edhe mësë për padricia që bëhatë në pazar, e që e ketë vinë nga shëtanit që i mashtron njerëzit në pazar, e ka qujtë këta frani shëtanit, ku e fiton luftën edhe atë e vënë në flamurin. Për atë edhe ka uzu që mësë me kanë për e të parëve edhe që rrinë atë. Nga këshia qarë, se zemra karansin e vetë, këto obligohet besimtari që të haru atë nga sa është pjesa kryesore e trupit, nëse prishet ajo, prishet gjithë trupi, nëse zemra është e prishur, patjetër kam me dal edhe veprat e atij personi të prishur. Shumë lut mandat me ndje menjëri i cili ban punë të çija e pastaj thotë se zemra e ka të mirë, është e kundërta asaj pasi që zemra e tij është prishur, veprat e tij janë prishur, se veprat e mira tregojnë atë çka është në zemër. Siç e shpjegon edhe hadithën Maharrab. Dhe transmitot haditi pre Hudefi ibn Ljamanit radiallahu at'ala anhu kal Tëtë se, kam të gjupin nga ndherin sallallahu aleyhi wa sallam Ju paracitën fitnet, belajat, sëprovimet, këton, prej shëtanit këptohet Dhe zemrës, nja pas nja, nja pas nja Nëse e pin atë belajen, atë sëprovimin, qka e ban, atë fitnen, qka e ban shëtani Nëse e pin zemra ati bëhet një pikë në zemrën e tij, çdo që rritet dikur ajo pikë edhe e mblon gjithë zemrën e tij. Anesat ndalohet nga ajo, bëhet një pikë bar derisa e mblon zemrën e tij, e bota bar. Pastaj vinin pun te qija zemra e tij nuk i pranon. Vin anesë nxin zemrën e tij, vin rato belayat, vin fit në prej shejtanet e zemrën e tij gjithfa i pin, është sikur sikur sungeri, si thot Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. sistorgan pegamelin hadith pasi që ti pena e zemra e tij fitnet i bën zemra atina pastaj e ju përzi ti atë e mira dhe keqa. Me e, mir, e, e keqja nuk mundot më njoft xherin edhe atë çka është xher e mirë edhe çka është sherr e keqja nuk mundot më dalluar sunnetin për ibadatit nuk mundot më dalluar këtë çka është xher edhe sherr me një fjalë shkortimisht sto të çka dikura fillon ajo çka është e mirë mi thon e keqë edhe ajo çka është e keqë i thotë e mirë de sa dvjana prej cilësiva të munafikët nga se penga Allah subhanahu wa taala al munafiquna wal munafiquatu ba'duhum min ba'd y'amuruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf munafiquat za munafiquat yani prej të tjerës tjetërit, ordënojnë puntësia edhe ndalojnë nga mira. Ndërsa të të këndër të më përbësifar, lë muslimona, lë mu'minona, lë mu'minat, u ba'duhum e u lija, u ba'dë, jëmurune bil ma'rufi, u enhevune anil munkar. Muslimantë dhe muslimanët, janë, dëshamirët, janë i tjetërit, ordënojnë puntë mira edhe ndalojnë nga keqa, u ju qimune salat edhe falin namazin. Pas si staban këto ne e dyta s'ka bën pas si që ta merr, kjo është e para që ju përzihet e mira dhe e keqja, nuk di me dallu të mirën nga të keqen, pastaj bën zemra e tij se çdo gjaxh kashë e pshit i imir, atë llogarit mirë. Në çdo gjaxh kashë e pshit i mir, atë është i mirë, çdo që është kapror zemra e tij, edhe dalën pastaj punte e tij në shash edhe tregoj zemra e tij se çka është. Pastaj ibn Qaymal Jauziy rahimahullah të regonë se që është më njëra shëtanit i cili bëna vazvejë së në zëjmë ratë njerëzë. Tëtë origjina fjallës wasë-wasë donë të tëtë lëvizje. Apo zën i letë i cili nuk ndëgjohët dërgohët të një person i cili ju bëngët fitna. Dhe tëtë, gjujtë me një senit fëshëho apo një zënit ullë të erit të kë personi cilit ju bëngët fitna dhe nuk e ndëgjohën përveç Uh, pazan Jë qëhët në zemrën e ti Dhe qka pazan Si që bëhët shetani me njëriun E nuk dë gjënzën Ndërë që në zemrën e ti në na banëve zves Sihen pra shetani Në trupin e njëriut Tati më në gjëvzi Se në zemrën e shetanit Njëriut nuk nuk mundë uh, shejtani zemrën e njeriu të nuk mundë të më bisundua vetëm se sa ai ti ja pa afat atë se ai toleron ai veten do të thon atë se ndrik e epsat atë se ndrik ai vepra tek sjia atë ju mundso shejtani që më sundua zemrën e tij do të ketësh puna te njeriu për atë that Hasan al Basriu shpytën a flan ndonjëher iblisi se shejtani qala la unama la wajadna raha thotë kish të flet shejtani na kish me jet ndonjëher rahat lluk pastaj shejtani nuk është vetëm se nuk shkon tek personi edhe më thon se bën në këtë punë të keqe, edhe u kri. Mirpo ai pasi që as këta ka ka, ka dhan afat Allah subhanu ve ta deri në ditën e gjykimit, ndërsa na kemi false ai afatin që ka kërku, nuk e ka kërku se mi qitë për vetëm me qit njerëzit po rrugës drejt. Kështu që ai është specialist për këtë punë, edhe vazhdon miqëu njerëzit në balalet pjesë ngadal ngadal. Edhe mar kështu <coughs> tuthi ka përmendim në kaimën e gjozjes atë para çka donë shejtani të bëjë as me citn kufr me bësh shirk Allahu subhanahu wa taala kështu çop fakti që s'e çetn kufr edhe bësh shirk edhe bësh ti prej mushrikëve faksi pra shejtani mo lirohet prej ti nuk ka pun me ti vetëm se ti i jeni një prej partisat i të cilët i kryjnë edhe i bën hizmeti e xherbetori atij kështu që është kri punë me ti an-nasa ju ndalo ndalente, ka të të fër, i bajshirp, shkall, e ndalënti nuk kam mundësi aj me ta afroj deri te bashkufr Allah subhanahu wa taala apo ti bëj shirq shkon në shkollën e ditë me një haj shitani ajo është me ndërzitje deri me ndërzitje në punë apo mi vepru punë të, të cëlat nuk, nuk ka zbritë Allah subhanahu wa taala kurxhë për ato atë janë bidatë don tat në vepra që është paraqitni tek muslimanë të cëla nuk ka bazën kur'an as sunnet edh njerëzit e një ofensivë për e cila i afrontak Allahu subhanahu wa taala kjo as punë e çpikur e cilan te cilan e urrejn Allahu subhanahu wa taala mund do të bëhet kjo për shkak se kjo është një prej dyrëve të kufrit edhe çirkut e pse është për dyrë kufrit edhe çirkut për shkak se vetëm se Allahu subhanahu wa taala i takon që më vë në ligje e ti kurtovlesh një vepër e cila nuk e ka zbritur në Kur'an as në sunet nuk ka urdhën Edhe ti e shefseve por mir, si e mirë apo si ibadeti i cilet afront tek Allahu subhanahu wa taala, faktikisht ti ke vënë një ligj ndjenën Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa ai i cilet në ligj është Allahu subhanahu wa taala, do të thotë që bove vetën Zot me Allahu subhanahu wa taala. I ke bësh shirk Allahu subhanahu wa taala. Njeri i celi e din këtë punë, edhe prapë e shefse ka jaiz halal mbvnuani punë celes nuk e ka vënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe një fata ibadet faktikisht ai ban kufur. Do të thash shumë e vogul, mirë po pasi pa që Allahu ti takon ligj edhe aja është ligjëdanës edhe nuk i takonë asku i tjetër për ata ato të cilë të zhënën ligjët të i rëndinë në allot të agota edhe sistemit tjetër veqë islamit do me dhe nështrimin dhe një sistemi tjetër veqë islamit ashtë kufor ashtë kufor për shakë se i e bërë rëbë i ati personit i cilë e kam nuatë sistem nga si sistemet të huja sistemi veqë islamit janë sistemet njerëzve ndërsa kje i të kanë vetëm Allah o të mevnu leqë, a e liqën të cilën e ka vnu Allah o është islami, e nëse të të gjithë sistem tjetër veqa islamit, ndër të të të të zgjithë din tjetër veqa islamit, edhe ke zgjithë një zëtë tjetër veqa Allah o subhanu wa tala. Nëse e shëfë se islami nuk ki më rriton atë leqë, nuk më rriton më së ndua, ndër të të të e ke muhu Allah o subhanu wa tala, edhe e më shëfë me gjikua, e ke bo atë personi që le ka vënuat sistem, zotë tonin të silin ti të boj badet me sistemin e ti. Nëse shëfë se lejohët edhe islami me konsist sistem, edhe a i personi me vënuq sistem tjetër veç islamit e ke bo atë person shok me Allah subhanu wa tala, nga si i ke donë hakn me më më kona i ligjënans. Për ata, këte punën e dyq ka mundohë që e toni me qutje në bidata, për çdo dal para Allahut subhanahu wa taala dhe ke menduar se ka vepruar punë të mira, ndërsa tek Allahu thotë durhetuaskun kur një vepër të mirë, për shkak se hadithin të cilën e transmeton Aisha në Buhari, Buhariun nga Aisha men amila kjo është muslim teksti men amila amilan laysa alayhi amrun fa warad ku sebron vepran një pun e cil në dinin ton, e që nuk është e k sajna, domethënë nuk është e feis ton, ajo ju kthehet prapë nga Allahu subhanahu wa taala. Pasi sunneta nuk mundet të dhanë këta me të mujt dalon shejtani më në herë shkallën e tretë e shkalla e tretësh me tufi e menje punë të mëdha për gjunohave të mëdha të cilat i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi dhe hadith apo as ti kujdesum gjithmonë edhe ku ka çet që të porin të cilën ta futën ato gjërat mëdha të jetë në duni alam në duni host të cilën e njohin njerëzit për një rit mirë një rit mirë edhe të cilët janë dëgjuar të cilët janë dëgjuar fjalën edhe të cilët e pasojnë e pasi që ta vjen atë me një punë qeça pastajkon ato punëtor të vet, edhe ato për shpërndarjen apo njerëz tash veprën që ka bërë ky person, edhe ato pastaj e shërbejn ata edhe e shpërndajnë apo njerëz se çka ka punuar ky personi, çdo që e përcjell, ata e shpërndajnë apo njerëz veprën e keqja. Për ato qoft Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahisata fi alladhina amanu lahum adabun alimun fi ad-dunya wal akhirah. Ato të cilët doën që e keqja shpërndahet mesin e muslimanëve natata celat kanë besuar lehum adhabun alimun ata kanë një dënim vëmshëm fi dunya wel ahera inkadbot eden botën tjetër e nse asht por këtu për, për atë i cili mendon edhe don që meshërja e muslimanëve çprëndohet ndër një keqe dënim kët botën botën tjetër ku më për atë i cili bën shërbëtorë së sjitanit vetmë ndohet me shprëndata do ta është edhe shumë më e keqe ja. se ajo nse nuk mundet edhe kta Kallan shkallën e katërt, edhe në gjunahët e vogla, kështu që zvoglën pej për ati, kështu që fillan me bëjë gjunahët vogla dhe vogla, e me ndonë se kur zhënë nuk janë ato, dërsa ato, pas taj, si që stresme tënë Ahmejdi Rahimullahu ta'ala, an Sehli ibn Sa'd radiallohen, prej Sehli ibn Sa'dit, Allah që vë të iknaqën e gaj, se për nga beri sallallahu sallam katan, i jaku nga muhkaratit dhënubë. Keni kojdes për gjënaha dhe vogla të cilët jë shumë ishefni dhe vogla Fe innama mëthëllë mëhëkaratit dhënubë ke mëthëllë i kaumin nëzëllu i botni wadin Fe gjë edhe biudin vë edhe biudin vë edhe biud Misë shemë bëllë i atyre të cilët bëjnë gjënaha dhe vogla edhe ishtojnë ato shumë Asukë shemë bëllë i disa njerëve të cilët kanë ra me një fushë Edhe kanë dashë me gëndez tash një zjartë edhe si cili për atyre vjën me n Me të cilën hamalu ma ndëgjubi i khubzahon, me të cilën e dezina ta pasaj e prega ditin bukën e tyre ma ta. O inë mëhkaratit dhënu meta ju këdhëbiha sahibu ha të hriku, nga se gjënate vogla kur ta mbuloj një person, mujnë edhe më shkatrua ta. Të rrasme të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e zodë ose të flet për lanin e dunjas, domethënë mos mos më të mashtrua dunjaja se bi ayub al-ansari ka than inna ar-rajul la ya'mal la ya'mal al-hasana mundet që një njeri vepron një punë të mirë, fehet e ko biha wa ensal muhkarat, edhe do son nat punën e mirë që ka bëj, edhe mendose me ato do do të shpëlohet në ahiret edhe do të hyj në xhennet edhe i harran gjenohet e vogla të cilat i ka boha edhe vazhdo në duke i boh fe jelë ka Allahe va ka dhe e hatat bih edhe pas e del të ka Allahe subhanu wa ta'ala edhe ato gjenohet e vogla e kan rrëthekua e kan bulu va inë në rëgjën le e amel le e amel sejë e minha mushfi kan hatta jelë ka Allahe amina ndërsa mundat një përsan dhe tot se del para Allahe të shkat rohet pas i që ta në bulojnë ato va inë rëgjën ndërsa mundat me qenë një përsanit cilë e Mi përpasaj është i morzitur nga jo edhe përndohet nga jo Dhe të pasaj del të ka Allah subhanuataj E të kanë atë edhe një është i sigur Dhe krap nuk dënohet nga jo nga se Allah ati ja ka fal e Nëse nuk mundet edhe në këta Shqetani nëse nuk mundet mafu edhe në këta në gjunohet vogla Kalen në shkallën e pest Edhe një është Të ja hargjën në kohër në disa punë të cilat nuk janë halal Por nuk janë asë as as as haram Sikur që i shash për shimull, Ja banë ati me fletë shumë, apo me angërshumë, apo me pi shumë, <coughs> apo me shiqua dëvishët mirë. E në këto gjohënat të cilat Allah ose faja ka banë halat, mi po më ndohë që t'ja humë kohën e ti krejtë në këto. Vetëm që të ndalën prej punëve të mira, pasi që se ne ka shni gjënoha, e majhëdan në këtë punë, e hargëdan kohën e ti në gjohëmë, apo në haja, apo në pija, apo në vizita, në kohët, do me thëna e kalën koh për çka nuk e lejon atë ta shfrytëzon kënëti në punë të mira. Ndërsa shkolla e gjasht, nëse edhe këta nuk mundot me bë, ata e zënë me punë atë që është e mirë, mirë po pa, për atë ka mundësia aj me kry ndonjë punë shumë më të mirë se ajo. Ja. A e shejtani, çka bën? Mundohet të kaj tashita mos t'i lejon ta bënat punë as të, lejën, të pun mirë, ç'është e madhe, e zën edhe e, e zën atë me ndonjë punë më të vogël, e mirë po është e vogël, ç'mos ila ko ati zihet me doje pun mat madh te mir, pas se se nuk e ka bë, siç thot Trendy Salema 82, a u thon, mundo ati ti hap pun te mira mi me bë, vetem me të ndal në fund me arrij çellimin e ti me të bë kaç, ose me të ndalu për një punës të mirë të të madha. <clears throat> Njerëzit atreqsojna nuk mundot, edhe në këta nëse nuk mundot, nëse <clears throat> këta në që thotim në Qaimel Jauzia nuk e shaq për vetë se një njerit i cili ka ilm ë ka shef menurin e Allahut me dritën e Allahut subhanu ve taala mund të mi arritë u thon mi mi di këto kurtha çka e bën şeytani kështu që nuk e harxon kohën me punë po pun të vogla mirë po është i krahason punktin e tij asajt e mirë kjo edhe sajtë e mirë tjera kështu që nuk zinjet me donjë punë që është më e vogël e kanë atë që ka është e madhe e këtë është vetëm ai çka është da'ien u thon shef edhe impracht <clears throat> nëse vetë ta nuk mundet vazhdan atërë qëka banë shetani jelëshën ati në shetanat e ti qëka i ka krejt edhe shetanat qëka i ka prej njerëzve edhe tashti e mundohet se s'ka mujt në këta mundhina krejt tashti pasi që a i është bo multezim pasi që a i është bo fetar pasi që shetani nuk komunësi me mujtë ata jelëshën ati tashti problemet qëka i vinë ati njën pas njën edhe që i shtot autore kja është tekna me t'ma dhe dhe isa aitële kapën me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kapën rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj fillojnë me ata ose me bohajgara, ose ose json, ose e, ja përmënin çështet e dunjalokut, ose e akuzojnë me diçka, kështu vetëm që do marrëzohet ajë edhe të largohohet prej punës smill. Pratëto Uh, autorës e kja është hali i besimtarëve të cilet janë ka për Koranë i Sunlejtën e që shëtani nuk ka mujtë edhe i vinë problemet një pasë zaja të atë hali këtive në është për atët të cilet ka lemru për nga më veri sallallallisallem bedel islamu gariban ka ard islami me njerëz vetëmumë të vetëm të cilet nuk i kanë dal nuk i kanë dalë zatë të tjirët edhe janë sulmu për tjirëve a bëda gariban wa se yaud gariban e gariben, ose gariben, edhe do te kthye te kston kohën e funde te gariban do te do te kapen disa njerëz për dinën Allah, e Allahut Kur'anit dhe Sunnetit pastaj do te kansul me prej njerëzve ato mesin e popullit do te jan njerëz vetmum fatuba lil ghuraba pe te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pergazim avthan myshder për ato te cilet jan këtij grupi transmeton muslimani mallë çelaten pastaj ka rrug te cilet i shkritzon shejtani miqit mi njerëzve te prej rrugës drejt pasi që i thani nëse krasoj me njeri një cili ka morë një zanat edhe atë zanat ka vëpruë një kod gëtë në zanatën e ti siguriski me thonë saj e zotra në zanatë dërsa zëjti zanoti shejtani tash, pse ka kriju Allah subhanahu wa taala iblisin që zirë vet, është thot, e ka nxjerr për paqëmet vet, ashiqit njerëzën për rrugën e drejtë, do thot ai i jep shumë mirë, edhi i jep rrugë se çish mund të çet njeriu në nxjerrtë te rruga e drejtë, do thot më mirë se një person i cili e zotroni zanont vetën. Çto has për shejtanin për shkak se kjo është zanati yatina. <clears throat> apo rasti asha që më përmend fillon bitezinul batir, sa nga sektarë ka kaqdhua vet Allah subhanakurran çka ka thon shejtani, la uzayyinana lahum fil ardhi wala ugwinahum ejmain. Do t'i zbukuroj ative, do t'i zbukuroj ative, të kçija edhe do të gjej do të çes për rrugës drejt që të gjithë ato. Do të thot, vi vazhdon edhe fillon me pun tek çija, me zbukuruar njerëzve. A? Me zbukuruar njerëzve. Kështu që njerëzit pasaj filloën një punë skeçe, nuk i thonë mirë, por ja lajnë ndonjë Eimon Tmira u kton punë skeçe, edhe kështu e zbukuron të njerëzit ata, edhe mujnë marrë njerëzit deri tek ato. Pasë rrugën tjetër diçka shfryzon shejtani është se gjinohet, gjinohat i thirr Yulan Eimratmir. Gjinoha imson ato starta vet, vet dhe shejtanat e vet, domethënë për njerëzve edhe për xhenva thoni Le janë shpirtat ative punëve të kësia, emrat e mirë, don të kotia lën emrat e mirë që të bëhat ajo tërheqse për njerëzit. Kta e shfryxon. Nga se ai është i cili e kafir drunën e xhennetit, të cilën të të ka xhenen xhennet e që është ndaluar demi Aleyh Sallatu Alejhi Vesaleme, honga për atë pemë që ka ton. Hal edulluka ala szratil khuldi wa mulk la yabl la yabl. Jub, Atoma treguti e për një pemë që ia është e për hesme nuk leti me vdek a e ka thirrë Adrunin me një emër të mirë kështu që e ka mashtruar në këtë mënyrë Ademin Alayhiselam edhe apo do me treguati për një sundim i cili nuk përfundon në këtë mënyrë e ka mashtruar shejtani Ademin Alayhiselam thotë e ka thirr atë punë të cilat nuk janë të mira me emër të mirë edhe kështu vazhdimson atë ushtrin e vet deri nëse do përshënimot qoftë Ibn Qayyim al-Jawziya edhe kjo kta e kanë vazhdu thotë Oshtortatia, foshtortat e iblisit, do ta prej xhenva edhe prej njerëzve, deri ato që e kanë thirrur për shembë alkoolen, sa është nana e gëzimit, e lumturis, tani pinë dhe shohin se këtu ka gëzim. Kështu thot pastaj tat autori, këtu është për halli i këtyt të të, të, ja, të cilët sa e thirrën ribana, thonë kamaton, se asht e dobishme, apo e thirrën tregti, ose ajo mos mbulon e femrës, e thirrën sa asht liri e gruhos kan këta u thon se ka mësu shejtani se të çish mi thirr të gëna, kur shpłohet gruaja e het në bolesë, del predinë te Allah subhanahu wa taala, nuk kanë gjën fjalën Allah te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qso i thon çka liri e gruas, çdo çe të bate gra, u thon kjo fjalë tërëse për atë, të mendoj se me të vërtetë kana emir. Pastaj përzihrin me grah dhe burra aftën, e cila s'ka çën për shembull zakon tek muslimant, atë e thirrën me çka, të pastaj përzihrin grah dhe burra, e cila nuk ka çën zakon tek muslimant, e ti rën çka kjo për parëm kta janë qmsu shejtani kjo nuk ka çënë të musliman po jam son shejtane kta thujë kështu që të bë atë tërhecë të tek njerëz nga se ska pos rrugë dalet tjera rrugë të tjera, rrug tjera edh imson se atë ne uh, ushtrinë vet se thuni tek njerëzit kësaj pune se nën Allah ka bë haram thuni se kjo është për parëm kjo është enciclopedi ma u thon përzira me burra edhe me gra pastaj e si ratkonktarën e cila as të fllihur se kjo është si artistë, kjo është kështu, kjo është ashtu, më kanë dashur tek njëtë kështu që pastaj më fillua pasimin e asaj. Në këtë mënyrë, domethënë më e ka një rrugë veçitane të cilet SP e sfrizon që shejtani për mi nxirr njerëzit për rrugës drejtës, i thirr pun tek çia haramet me imra të mirë, edhe i bën bukur tek njerëzit. Dërsa e ban kundërtën e kësaj pastaj te xonat te ibadeti. E thirr xonat që kanë ibadet, a u thonë i thirë me emna të kështë që ti largon njerëzit për jasajnë. Pra, aja nështë të cili e kamësua popële në adit, mi thamë për nga më berit ati, inna lë në rakë fisa fahëti, na për të shofëm tia se i e mendelehtë, si e të guptua, o inna lë në dhullë nuk e minel këdhibin, edhe na për na i mërmende se ti e prej rëndsaka, na për të shofëm se ti e rëndsaka. Dënët, popële në adit, për mi th e kamësua shejtoni, o këtoni i kamësua të poplen, nga se në këtë monir, i kanë largu poplen prej hudit a le së ram. Na pëtë qofim tije, se tije me ndjelet, të si e të kuptua, ha? edhe të pëtë qofim se jetur rrenë. Po ashtu aje është i cili i kamësua, atone dëshamirë të vetë, dëmëta u shtarë të vetë, që i mësua, aka ne popullin e Medinit mi me than Shuaibit populit populli i Shuaibit shu lejnit populet e Medinit lejnit teba'tum Shuayban inkum idhan la khasirun ne se y'em dikni Shuaybin y'ukni me kon prit humburva kështu që udhëzimin mir e mirë e katir me çka me humbje pse i ndron emrat që kanë ibadet punë të mira i thir me imson mi thanan se kesh ja emrat tek qi që bota ja shkak me largu njerëzit prej rrugës drejt po ashtu ai i theli e ka mesua Më pas derdën atën Pjekafira, popullët e Firaunit, që i thënë Musës dhe Harunit se sa janë sehribaza, thonë, jo që ta pranojnë si pejgamber, ka thonë qalu inhadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al mutla. Ka thonë ka jonatot dhe, a, mazitor, të cilët doin më unzirjuar prej tokës juve. A, këto janë ato të cilët bëjnë sehira dhe bënë unzirjuar prej tokës juve me sihrin native çka janë ti apo ju edhe më nxjer prej rrugës juaj drejt çka e keni Po ajo asht i, i, i, i, i cili ka mësua ku fort kurish në Mekkë se çka më than pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ti je saher ti ja qeton çka ban seher ti çka je faltor ti i cili je po je po at nuk je pejgamber ti je i cili tush bon sehir ti arton nuk je i matshum Ah, do më thoni çmendur. Wa qalu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'hura. Kan tharzullomçar të Korësht, ju nuk jeni të pasur dikantjetër përveç se ninjeri, i cili ju zgjon sehirat. Do thati ju zgjon sehirati dhe nuk e di ç'ka të, si të thon. Dhe kështu që është ju është përgatitur për pejgamberit kjo. Ë, pastaj Allah subhanahu wa ta'ala e shporgjis, ka thon: Fa dhikr fa ma anta bi ni'mati rabbika bikahin. Përkujtast të me dhuntin alaset të nuk i e falëtor Vëla me gjënun asë nuk i e iqmejndur Nga sa te kanë thirë për nga berin kështon Vëma hua bi kauli shairin Kalinem ma të u minun Asë nuk është ki Korani Fjallë ndër një poetet Mi për po ju nuk i një që kanë i të bësë Prak për ju për ju e për, për besoni Vëla bi kauli ka hinin Asë nuk është fjallë falëtorit Kalinem ma të dhekarun Prak për ju e për kujtoh Edhe kë ja ashtofton holli i muslimanëve sodet, edhe ditash çto veprojnë, ato dashamirë të dhe mistë së syitan ditash. Në tët njëri i cili don me ngri dinën Allah, Allah e Allahut subhanu ve tala, edhe nëse veprojnë me punën çka ka thënë Allahu dhe pejgamberi, çka ka më thirr, ose ka më thirr, ato thon se këto janë njerëzit të cilët shtrëngojnë, e shtrëngojnë dinën, nuk ka shpej ashtu, pehas, merri rumë vati sallallahu aleyhi dhe cis dhush. Te pasaj feja nuk është kështu, këta janë fundamentalista këta, këta janë terrorista, këto dën me mijë njerëz, këto dën me hëngr njerëz, dën me pijë gjak këto. Kështu, këtë çfarë bojnë, vetëm se çka, bi largun njerëzët për dinet Allah subhanahu wa taala ngasem suusi kebiru hum e maadhiyati ve sheytani e ka kët kët zanot edhe e ka msu të tjerva. Njënë i prejko, po edhe dhe të të hotore, thuni ative të cilët këtëtojnë në kështonë, la të zminu, la të lmizuna ja khafa shishët dëgja, bi të tarrufin, wa të sërruin, wa të sheddut, mos në akuzoni neve se na imi ato të cilët bëjmë, aftonë terrorista, apo jam të cilët ështërëngojmë dinin, ولا تقذفون بالسود فاننا اصمصطتون سلايمندا پر جماعتت سرنا على نهج الخليل محمد فاننا سرنا على نهج الخليل محمد غسناکی میت روغن پیغمبرت محمد صلی الله علیه وسلم ولكل قول نستدل بايه اپوزدافیاسکا پلاسم نارجومنتویم م القران او بالحديث المستقيم المسند اپوزدافیاسکا اسما حدیث پیغمبرت اتیلی استی ساکت ونسخن نعرفوا العموم واننا اذا ناسخ المنسوخ او تن ايته اتیلی کاناردن پاسته یان ka zbrita edhe të tjera që kanë tregu se nuk punohet me ato hadithe ka këshillimi nasx nasx është përse më kanë mospori mushini wala tadkhulu fi salati wa antum sukara mushin namozine ju edhe ju jeni dehur don't thot jas namozit lejohet me pi mir po ka edhe ja yete inna ma al khamru wal maisu wal ansabu wal azlam uridsu min amali shaytan fastanibuhu la'alakum tuflihun ajo alkoholi thon inma al khamru wal maisu rad bijozi wal ansabu idha idha wal ansabu wal azlam Ethe falih, asna urisu min amali shejtan, yan pasfarti fletsi shejtani fastani bu fastani bu la'alakum tuflihun, largoheni prej te ju nase dani me shpotu. Kjo ajet tregon se ndalohët alkoolin edhe jasht namazit. Kjo do thot ajeti po, as naskh oton, as pezullu me ajetin çka ardha, këtij. Kjo si shembull, edhe ti thot, wa naskhu na'rifu wal umuma inna wa inna mutafatinuna li mutlaqin wa muqayyidi, inna adina adha naskh adha as kana mansukhan edhe e që ka ardh e përgjithshme edhe ajitet e cilat e të hadithet qka e veqojnë o nësusë e vahjë Allahi nuk që në fnahmha eda fialta allahut i njoftemi eda i kuptojm ato la tahsabuna al fahma kal ra'i al raddi mos mendoni se sa... ne kuptojm vetem se ne fja aftoni kuptojm i tjesh u eda taaradat an nusus fa inna ne sena vindni her argumentet kundeshtoan kontradita jet uh, hadith as ajet e shohm se jan prejast kontradita fa inna bil usul sadatina al aima nehtedi naqta ibetola mateton te celat enjofin degon e usuli faqet eda i zgjidhim kta problemet pastaj rrugën të cilën e shurrizon shejtani për më afrujtë njëri as rrugën të cilën ti e don do ta duajë shejtani ti bënë këtë punë se është e keqaftë pra zgjidh atë rrugë rrugën të cilën afrohet edhe çon ti et të das nëpërmjet çasë rruga çata ska të das ti çat i futet shejtani pastaj mëndohet të më afrujtë çato të mira që <minister> in ti të daste edhe kështu ngada ngadan futen të tjera e u thon edhe fillon me shkallët e tij që shkatrrimin e njeriu Për që dhe, këtë ndjek shkallë, edhe thotë Allahu Subhanu wa Ta'ala, i alledhina amanu, la tëtëbjohë këtëbjohë këtëbjohë këtëbjohë shëjtonë. O, i alledhina këtë bësua, mos i ndjek një hapa të shëjtonit. Nga sajë hejtë në hapa, nuk hejtë me njëherë, nuk qëtëj, në madbonti e zinë, mas pari, po qëka këmë e thonë, që shkën thonë, e porra nështë nëdhra, e porra të të shi të e njohra dita iptesam dita kur kaloshfton buzqeshu e treta uftonu mau'ide premtoi fjalë kënaqto fol me ta e katërta kat japi premtim edhe pesë ufton t'shon ashtin zino alla tat bi khuțuati shaytan musin diqni yatona hapa te shaytanit wa mai tat bi khuțuati shaytan fa inahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar nga sa'aitili ipason ato hapa te shaytanit ai ordnan puna moritat edhe puntqia Çdo se transmetohet provojah bimulabbih, ka qenë një, një tregeme tregon ke çka kanë dốt të bëni Israil, ë, të yudit harshëm. Ka qenë një thot një njerëj ë ibadətji shumë i madh. Dhe stankon e tij ishin tre vllazëni edhe kishin një motor vetëm. Motor erë. Çse janë dốt rastit që, që, rasti që aty tre vllazënimi u duhet me dal luftë. Edhe dalën me pomotën nuk dinin ku ta lënë, edhe shkojnë tek i ibadxhia dha thënë se motra talamin bigxhiret ona. Ë thotun nuk pas se çaj mohan se nuk duat marr atë lusin tepër nga se s'kan ku me lan motra, thotë mirë, mbahen në atë shtëpi që kam afër shtëpisë këtij, afër faltorës në të cilën ka bój ibadet Allahun subhanu ve teala, në atë shtëpi që ka pas përballë faltorës ku ka bój ibadet Allahun subhanu ve teala, nga se ka qen ibadxhji i, i marr tankoh në kaqaluati. Edhe skuën vëllazëtit vet, edhe mbete, edhe ki Ushqimin që ka bërë e ka marrë edhe e ka, e ka qitë jashtë të gdera e faltorës që ka pasë. E ka lanë atë e dhe shfutë mrejnë e ka në bilderën edhe ka bëj badet. E ka dole ajo pasaj e ka marrë ushqimin edhe ka shkua të shpijet që ka pasë edhe ka hangrë atë ushqimin e ajo vajzë. Edhe kështu që shetan e tukë i bëndi dhe tëtë parën, kjo a kanë, parët mështrimi i parë që ka bëj badet gjithë që ka pranua këton, më kanë bëjqirë si asoj vajzë edhe që ka qenik me këtë të shejtoni kaq tani kërkon me kët hapin e parë që ka bën. Do të thotë kështu heti shejtani. Pastaj kot vjen edhe i thot, "Shyshte, jufton jo po ja lën bukën këtu ushtimin te dera. Sukur ti ja ke qishte këtu te dera e sajna. Mos ta kshehanca del ajo jashta shohin njerëzit." Do thon punë mirë, kaq tani edhe ki ka menduar se është të bëj tash punë të mirë, hapin e dytë shejtani, kjo çto e, e ozon këta. Edhe fillon tash ushtimin me Alana sajna para derës sipër, del ekip i spijës e shkondete dhejra shpisa sa e les usimin edhe këthejet në venin ku ka boj i badet alonëse me faltore edhe ka bojnë prap e ka vazhdu i badetin edhe ka vazhdu një kohë kështu në këtë mënir pas ta i thot sykur të jak shëfolën dhe një fjallë një fjallën nga se ka me dhe vet vlozni që ka, as kanë se ka e kan të jak shëton dhe një fjallë se ka në të ndi vetën shumë vetëmume këtë vezvesi e ka shni të janë dhe një fjallë që më Edha ja arrij çellimet, edhe kë i flet një herë sajna. Edhe kushto vazdon don një kohë këtu në një kod gatse, ki vetëm nga një fjalë, ka thon vetëm sa më smendia vet vetmu me veten. Pastaj thot, nga se ki gjithmonë kur ka fol, i ka fol për një natë ku e ka pasur në faltor, nuk ka zbritja poshtë, ka thon sukurt kishte zbritur, ti kishte folë për ideat tona, prej, prej poshtë, ajo derën e vet atë jetë shtëpia, ti kishte fol pik haut, ajo lart. E fjall, edhe sapo bëni fjalët, edhe kështu prapë mastron, <coughs> vazdon këtë prap. E het qujtanë edhe kët hap, kët hap. Domethënë, ka lënë një kohë në kët monin. Sot, pasoi von shejtani thotë sikur të ishta fruta dera e Asajna, mos e lë bel ajo jashtë për derës, rrin ajo mbrenda aty flet për të dera, ajo mbrenda, au thonë se nëse del jashtë e shohin njerëzit, edhe ai mendon se është punu punë e mirë, au thonë edhe kështu që het pastaj mbas një kohë ju ofrohet te dera e Asajna edhe vazhdon me folë na at perso ma vajza naftan ndërsa ajo mbrëna pas një kohë u kthën se vazhdon këto vjen shejtani i ban vezves po cukurt kishte himreina dhe ti kishte fola se vajzës harton edhe këto që ia fillon pastaj tan ditën e kalon auktoni flet asaj vajzës se hen mbrëna në shtëpë ndërsa natën e kalon në fatore edhe ban ibadet Allah subhanahu wa taala edhe vazdon një kohë gat këto e nidet për det vetësa vjen shejtani duke ia zbukuruat anshtë sajna qase prej punës leuzejinën e lahum le fil ard ndonëse ti apoim do të jas stolisem ato do të jas bukurojnë xhonat në tokë aty do të thon punat haramat vjen ti jas bukurua të vajzën në fytyrën e këtij derisa vjen një ditë që den ata edhe e puthat vajzën dera ndjeku kështu me kohë derisa afrohen edhe bën zjinomat vajzën që devet që ibadetjia etjë le ka pas ku vjen ku ka bën ibadat ndotë hopa të cilat i ka hedhë şeytanin këtë mënyrë më do të thon u ka thën hapi para ti më një herë me çunat Pasojka po ka zonë kamë shtat zona ajo grua ajo vajza auqtan edhe ka lindat miun ka thon çka ta mermënin ata skuq të vinë kënd vllaznit e vet edhe t'kallzojn ti poshtë rrin tonë çka e ke bën auqtan edhe ndër hakmir rand apo të mbysin ose diçka e t'hallen ja pesveca auqtan i ban wah yatina qat hallen as çitë me mi të voglën, të fminë e vogël e mbi të fminë e vogël e stën ngopa auqtan edhe kur kosë se marr vesh edhe kur i punon edhe e ban Këtë pun, e font anbyta të mia pas si asaj vian prap vezvese dhe i ban thot po a mendon se ajo vajza ka me, ka më mshef këta kotavese për vllaznit vetë çka i ke boti çka kemin të mia au thon e halli thot tush me mitë at vajzën o këton edhe me shtinja ndaj edhe kur kusë marbash vin kthua ka vdeq edhe o krimon edhe halli prapë vazdon këthe me bytave at vajzën edhe e shtën ndaj edhe mbulon edhe mbulan, medhej, në dhomën ku kanë na çpin ku kanë eta ajo vajza edhe vin Në dedë vllaznitave, edhe lipën at vajzën thotë ka vde, fillon kimë kahet, më bosen po ka. Ka vde ka vajza Ban Rahmat, ka thënë vajzë e bukur, e mirë, ka thon kështu. Edhe në shkollën vllaznitave, ata thon nga se kanë një sinjori ibadethji. Pasçi çbi një dedë me fletën, sepse vjeçi thani aty në vllaznie për një natë, vjen të parë ata thon i thot ku e ke motrën? Ata thon i vjen na ëndër sikur më kanë ndëllthor. Ku e ke motrën? Thotë kështu, kështu që na çën jashta, ata thon kena shku në luftë i vikthia kishte vdet motra edhe atëra ndrastë se çka ka thon ibadexia se është e vërtet ajtat e ka myjtë dhe ka shtinja në vaj në dhomën ku ka fjetur shto këto kanë ndodha këta i tregon tregimin këjt pastaj po, në ëndër çka i thotë edhe aty vlladh tjetër tra vllaznia këta edhe ku thon sabat të tret njëaktë në ëndër edhe thotë joni për ative se patjetëronat do të shkojnë të tashqej edhe të tjert të bëon dhe shkojnë të tashqej edhe të jojnë ata në afton çish u ka thon shjetoni ëndër edhe vendosin të më myjt kët forsonin për pasojë që e lidhin vjen se i thani lidh me kryqzu me mytin thon vjen edhe i thatë si që thani kti na as jamonë shokëta thon on ka bë dotë që thot tash nëse do ti me çputuaren kët rast do të më bë kufer Allah subhanu ve taala kët rast kurdjen şeytani ka thon edhe kur ta pranon kje edhe ban kufer Allah subhanu ve taala largohet şeytani ka thon edhe ato e mysin keti batet xhiël edhe vdes au thon edhe kafir e halli e kti ka thon mufesirat Holli i ktimas për këtë ka zbritur haptën e jetës. Ka mëthëllë, për këtë rast ka zbritur ajeti. Ka mëthëllë, shejtani i thalë li insani kufur. Holli e thina, ashtu kur shejtani kur i thot njeriu të bën kufur. Falamma kafara qala inni bari'u min. A ku bën njeriu kufur thot on jam larg prej tia të rgova şeytani prati thot inni akhafullah rabbil alamin ona thot kam frik prë Allahut Zotit të botrës fa kanaa aqibatu huma anne huma fi anari khalidina fiha wadhalik jazaoz zalimin edhe përfundimi i atijë edhe as se mbajsin tut det nziant do të thon şeytani edhe ai tjetri por gjithmonë edhe kia është përblimi e atyre që bojnë shkabojn... dhullëm dersa rosikun dersa thon për ata do të thon se şeytani i ndjek hap hap do të thon hapo hap janë ti mes katror fillimi ndoshta shef se është punë mirë Më pas mbarrimin ai mendon 72 qytet në Ramat Tiçela u ka dhënë punë të mira, ndërsa përfundimin ndon me çuti e në punë të këqë, ose domethënë do të prajë një punës të madhe e cila është e mirë. Veçmës me artit ajo Aleksandrs ka është e mirë tek Allah subhanahu wa taala. Dhe këso ka ti ibn Xhovzi se wahbi munabbih ka përtansmetani raste që ka ndodhur prapë te Beni Israil se një person ibadaji shumë i mall, a kujt ka dhënë shejtani ja për i krishterëve, ka dhënë me mashtrua, ndërsa ka qenë i badëgjima, edhe ka arë një dëtë të kaj, e bon form të tisi së lejtë selam, një po se, se ka shiqua i, i badëgjia, ka thonë, dëllë të flasën me ti, e ka refuzu, s'ka dash me bisedu me ta. Pas një dëtë, një asë tjetër i ka arë prap, ka thonë, onë e thotë, jam isa, ka marë të këtë, dëllë thotë edhe folë me mua, thotë, Këjë person e thëtë, a nuk i jetë të që nga ke ordnu neve me i badet, nësi i e isa, po, thëtë, a nga ke premtu që se ka ditë kja mejtët, po, ka thënë, onë nuk jam i nevoj shumë për ti, o thënë, onë jam i zanë me i badet, kështë që shëtani s'ka mujtën, o thënë, me ba fitnë. Për atër, thëtë, me nga berë, sësënë në hadith, fëbën lë anima lë abit, o thënë, o thënë, o thënë, ka fjalë ala adna rregjullë men ashabe sukur vlefta enjerit pres shok vetme se ish më afërmit konaton sukon më than pejgamberi sa të katër as po më than sukur vlefta eim ndaj Abu Bakrit o konon as çasto vlefta ni dietar ndaj një njerit që as i ibadətji o konon edhe o konon nuk është dietar e transmeton ti më diu për Abu Umamas edhe fat sa është Hasan sahih qaser rruga tjetër as ç mundohet edhe të ndal nga vërtejta për këtën e ka përmenen Allah së fërën u Koran fjanën e shëtanit ka le febi ma agvajteni la ak'udenne le hum siratak al-mustakim për ata o zëtë si që ti mëzirre mua, a këtën më lërgova onet do të të ndalë ative në pritje në rrugë, siratë al-mustakim, në rrugën e drejt do të dalë në pritja ative, do të jafzon rrugën thumë me le atjenë në hum më mbejni wa min khalfihim adha adanga prembrapo wanshama ilihim adanga ana emajt atyra wala tajidu aktharuhum shakirin adha shumicen e kia nuk tatojis tcelat kan ma tfal menduru ti do ta shumicen aty do ta bjeshta pep kurtubi rahimahullah la qodanna lahum sirata almustaqim kitabike komentatore se do tula ne atyra n rrug do tja z rrug të tot se do të jas bukuroj atyve do të dalë në rrugë për para do të jas bukuroj aty do të jas bukuroj atyve pun tek xhia do të bëj të mira në çet mënyrë ndërsa tot me hala u thon transmeton gjëran e Hakem ibn Utaiba se kur ka thon min min baini idihum pra u thon do të jo dal prek për para atyra e ka qëllimin u thon se do të do të u dal para i parëra do të mundoj do të mndohem që ata ti po organiztojnë ajetën e Kur'anit dhe sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka qorrë edhe do të u vi prem brapa thotë ka për çellëm do të mundoj do të mndohem që ti bëj ata ta po organiztojnë axhiretin elen ka ana dia satirë do të dalan nga ana atje do të mundoj ti ndari nga punë e mira Edhe nga ona me ato do t'ja bëjnë aty me dash të punë e xija wala tajidu aktharum shakirin e a shumicën aty në të të jetë falenderojmë domethënë shumicën aty do nuk do të jetë të cilat madhrojnë ti aukton edhe ti ofi ti i vetëm i cili meriton adhuroimin apo të cilët do, do të respektojnë fjalët tua edhe do do ta kthejnë atë me falendërim mirësi që ka dhonë ti aty do ti ibn Abbas radiallahu anse ngata jeta u dhan mbi bain e idhem omni khalfehum wa an aymanihum wa an shamailehum wala tajidu aktharam shakirina ka permeinsa shejtani do te vjen prej para edhe prej anas djat edhe prej anas majt edhe prej mbrapa ndersa nuk ka permeinsa do te vjen prej anas siprema siprema gasa me desati edhe ra allah subhanahu wa taala zbrit rahmeti prej nat ka thon smunat me ndikuar kote me ndrohimit des rahmetit allahut edhe robet gasa allah pranon çdo gabim te ati kote pra se shejtani smunat me ndrohje atë prate ska ska fun se do te vi prej prej, prej sipër قط صديق يا تبعين واسغير اشكاتين قط راس انثات ما من صباح الا قاد للشيطان على اربعه مراصد شنو منجس كورشو هونه شيطاني في 4 ان دالموا نطت اي اندين كتا اد يثوب مينبيني يدي بري بربارا ومن خلفي اد بري بربارا وان اي و ان يميني اد بري اناس ديات وان شمالي اد بري اناس ماي و اد قط لا تخف ان الله غفور رحيم Po, shetani, pse po frikohesh? Allahu është falës edhe mëshirues. I vjen vespe se kështu aty na, çish mëxhes. Pse frikohesh për Allahun kur Allahu është falës edhe mëshirues? Edhe kë është arftetimi i shumë njerëzve kur ti filesh për dinën e Allahut, thonë Allahu është falës edhe mëshirues, inshallah Allahu nai fal neve, kështu thonë. E ka thonë ja leve, "Wa inni la ghaffarun liman taaba wa aamana wa amila salihan tsumma ihtada." Fa e pasajoni alaxaj këta jetë dhe tham, Allahu çka ka thot, "Uniam falas." e uh, ole jam falë se fatnë shikoj falë gabimet për ato secilat pendohen edhe besojnë edhe veprojnë mira e pastaj udhzohen un jam falës për ato e uh, u përgjigjë shqiptar se Allah nuk ka falës të sonë vepër punë këçi dhe nuk ndalem nga ja, ajo edhe nuk pendohem më thonë wa ma min khalfi an basid jan prej mbrapa thot edhe më përmend se për rrezkun më përmend rrezkun e ja nezoja ti tham shejtani wa ma min dabe tin fil ard illa ala allah rizqaha rizqaha Nuk ka diçka që ka kontok për krijesat e Allahut vetëm se rrisku i vjen prej asaj. Domthonjë, mja shejtani prej mbrapa dhe don ta frikë për rriskun. Si ti kështonë, si po Elena Mozen te kurti tasht ta. i vin mushtërit, u thon, çish kemë lënë kështë? Kjo ki neri i dëvojshëm thotë e alej wa ma min dabetin fil ard illa ala Allah, illa al-lahu rizquha. Ska diçka për krijesat në tokë, Zotet vetëm se prej Allahut i vjen rrisku. Pastan vjen prej nos djall, u thon, edhe më përmend gratë mua e i thëmë vële aqipa të u lirë mutëtëkin, për fundimi aqë për dëbëshmet. Ndjenë prej anës majtë, edhe mi përmenjë, au këtanë, epshet, ata që ka i donë njëri ju, au këtanë, Pasime në epsa, e jale zhej wahila bëjnë hum, bëjnë hum, bëjnë ma yashtehun. e shtehun, e në akhirat, e këtanë të ndalohën për e asaj që ka të dojnë me pasu, e që ka dojnë, ndalohën me desa asaj, uh, ka pënges me desa tyjo njerëzve, edhe ata që ka dojnë ato, që ka dojnë, dhe të dojnë me pi uja, po diqka, në akhirat në pengohën për e asaj, e kujtanë këtë rasë, në akhirat si që gjithë dhe të mdojnë me robin, e resultati me qaima rahimohulla sa rrugut qelate ndjek njeriu nuk jan katër nuk ka tjera u thon ose do thej smra po do thej smra ose djatose ose majta u thon te gjitha çdo rrugë ka qe i thonin ati i cili e pret edhe e thirrata në punë <totimam> të xhia Për ka Fatima Muhammad transmeton Imam Mahmedi dhe al-Sayy u prej Sabra ibn Abi al-Faqih anahu sami'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa ki Sabra ibn Abi al-Faqih e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë inna shaytan قعد ابن ادم بطرقه شيطان اشؤلن جتا رغتش نيريو ان دم طاتهم برا با دم مايته بربارا فتن فقاد له بطريق الاسلام جتا رغد اpara اوسن رغون الاسلاميت فقال اتسلم وتذر دينك كاثن اڤو پرانن تي اسلامين اڤل دينن تان وادين اابائك االدينن ابابلاراتور وااباء ابائك االدينن ابابجشاواتو فاصاهو فاسلم اذا نيريو يا كافي فيالن شيطانيت ادا كپرانو اسلاميت ثم قاد قاد له بطريق الهجره فساشول الروgen e hijretit as për ngulës për binin e Allahut ka thon shejtani atu had tuhazu w tadha ardaka wa samaka wa inna apo spongulës e po let tokëndarë edhe qiellin ton ka thon edhe po dal spongulës kemi thelë garsi fitul fa asare fa hajar ekstoçe shejtani nuk ja nuk e ka respektu shejtanin edhe ka bë muslimani hijrat thuma qade lehu بطريق الجهاد فسيدا الروgen e jihadet takalet tujahidu ha او بالنفس والمال فتقاتل فتقتل فتنك على مراه يقسم ويقسم المال كثار ابو دل ابو لفتان اد ميتش الجهاد باستاي غرويا يته غرويا يته ما توت ميدكان تيتر او كان اد باسوريا يته ندهات فاصاحوا فجهاد المسلمون سكارسكتو اد كدار كابو لفت دين الله فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه اكو شي بان كتا يا كثار فيالن شيطاني كتا رستا او كان الله حق لله سبحانه وتعالى هاس qi ai do ta shten atën xhennet o wa man qutila kan haqqan lallahi an yudkhilahu ljannah qushm biitun rrugana allahut prapas haqi allah subhanuhu taala mesnia tanxellat wa in gariqa kan haqqan lallahi an yudkhilahu ljannah e da nasafundusat nuj është haqi allah që do ta fut në xhennet wa in qasatu dabatu kan haqqan lallahi an yudkhilahu ljannah e da nasqaf shayatiyem biitun rrug është haqi allah që do ta shtjaten xhennet tot hafidul raki xhadithe zijiq hadithe isaq Pasi shejtani ndjek rrugën tjetër edhe dal edhe bëhet këshillues i njeriu, i tregon këshillues para para ati, edhe thot nga se këtë punë ka e ka me këtë punë kanë dhierë edhe Ademin Alayhis salam për e jannet. Wa qasamuhu ma inni lakum ala minan nasihin, edhe është përbetu sa ona, po thonë ju ka thon atje se ona ju edhe ti Adem edhe grua s'tona janë për këshilluese, po ju këshilloi ju. Të të ta ta ta Allah subhanahu wa taala, a ka thon se të kemi kujdes, ja bëni Adam ala yftinannakum shaytanu kama akhraja bawaykum min al-janna. O bi ta demes, mos ju mashtran shejtani et ju nzer, su kurtishin zeri, printrit e ju Adamen ever han prej xhennetit. Do thot se prej rrugëve të cilat sheitanu, i shfryzon shejtani, doni hat paraçi të ti si këshillu usma i mirë, më ndos se ka këshillu usma të mirë se ai. Pasi çë prej rrugës aty është tjera kërkanë dimën kërkanë dimën e shëtanave të stilët janë njerëz ha? bi shëjatin dhe me thamë e shëtanat njerëz shken e kërkanë dimën përreativa nësë Allah për thonë va inne shëjatina le ju hune ila euliaihim le ju gjadilukum shëtanat i bajnë vah shpall i zbritin euliave të atyve dhe mishve të atyve që mjë bajnë ju e polemik e halë i thonë në ulemat komentator që ka zbrit kja jet ka qenë se mushrikta me kësë Aqzon e ka thon pejgamberi sallallahu alajhihi wa sallam te qeshte ne uktan çka as ata kan hanguft coftinën, ka than pse po ndalën ti coftinën me hager? Kta çka ka bëjt Allahu ti s'po e han, a kta çka po e pret vet po e han? E çka as Allahu, pastaj inna shayatine la yuhuna ila ulaihim li yujadilukum. Allahu ka than, "Shajtanat i bajn wahyati ve Allahu dashamir vet vet mis vet vet, çmi u bojue xidal, mi u bojue polemik. Pse ju se bani kështu? Pse ju e bani ashtu?" ka than. E bak shto pra, di mod me shetana që kanë prej njerëzë, për shakë se dini Allah subhanuat të alë, pasi që është hakë akton, edhe ka dritën e vetë, edhe së mundët mënyrë tjetëraj, edhe së kërtë mbetët pa e o sulmuët dini Allah subhanuat të alë, këtë këshën me pranuhi së thëmin, këtë këshën me pranuhi së thëmin, mi për pasi që shetani s'ka rrugë dele tjetër, edhe që ka banë, e merë akton edhe ndihmohët me shetanat prej njer ashtika çavan. Edhe dalën pastaj luftat prej njerëzve të vijnë, prej ka sa kujton tuë sulmoi Islamin me kallëzu me fotografitë të kia e Islamin që njerëzit mos ta pranojnë që dinë në Allah subhanu ve teala, edhe kështu që ndemohet prej shejtanave. Shka janë prej njerëzve kështu sapo ja nisën dhe thonë se skuqun jan janë kënaqësh të mirë, u thonë dëgjum janë muzikë është e mirë, pim janë një got alkool është e mirë, u thonë hapje shpive publike është punë mirë, bani kjo është e mirë, kjo është e mirë, kjo është e mirë. Kështu që e bën ata çka është Islami është e keqçe, e kjo që janë e keqçe e bën të mirë. Përveç vini heraftë u thonë si domosdjal i ri, u thonë shoktë vetë, u thonë mbasi çka muj çejtani s'ka pas rrugë tjetër, ja ç'shoktë vetë u thonë, edhe thotë thuj, kështë, në thuj, kështë, edhe mësën që kam i thonë këti njëre, që ka është fëta, që ta mashtrojnë. Pasaj, thët ki, atori nëse dvjen, të vërën, kështë të këndohë dhe në, au këtanë si porosijit, thët, thuj, thët ati, e inni e hafu, minabbalali, e inni, Thuj, se on e frigëm prej dhalenetet, edhe on, emshi ala nahëgjë l'habibi Muhammadi, edhe on e hesi prej në rrugën e Muhammadi t'dashurit tem. A zëftu nëfës, janë i dunja, wazinatëha, e kam daluhu betëm prej dunjans, edhe prej stoli sësaj, wa rëgëptu fi ma ndë rabbi lëmjëdi, edhe jam të shku ma sësaj, atënë të në shkanës të zëtë të zëtë emë, ورغبت عن سبيل الضلاله كلها اذا انلافgu prej gjitha rrugave te cilat jan shkatrruse te humbra fa ana bejir muhammed la aktedi azana nukmar ozimtia perveres ozimen e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam weda'u ke ila hadha atariq fa inahu اذا ona po tirritin rrugen ket rrug se aja es rruga tarikon mes diu al huda wasu'dadi e ka as rruga e drejta u thon edhe e mirë anes fat nuk po nuk pranojn edhe me kta u thon thuj inni ra'e tu aqaba ad-dunya Thuison e kam pa po përfundimin e botës, fa taraktu ma ahwa lamma akhsha, ata alash ata te cilen e don e psem po shkaksej frikën asaj tjetra çka pason. Takertu fi dunya wa alamha, mendova ndunjan edhe atë banuesit e saj, fa idha jamiu umurha tafna, paose të gjitha ato do të përfundojnë. Wa laqad marrattu ala alqubur, fa ma mayyistu bain al'abdi wal mawla, kam kaluani herë për rraf të varrave, nuk e paafta, nuk dallova midis robët edhe presidentëve. أقضي شو مغاط اافتان يافتان ان شاء الله قرات تط ما عليكم دينار ان الشيطان الانس اشد على من علي من شيطان الجن